Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nuhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min shururi anfusina Wa min siyiyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wakhdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan Aduhu wa rasooluh Ya ayuhal ladhina amanu Taku allaha haqqa tukatih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 يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ ٱللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ ٱلْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي ٱلنَّارِ صدرت بنا نسامر الشورين سياملني مليك الله سبحانه الحمد لله شكر جيتو kita sedang membincangkan mentafsirkan ayat yang keempat dari surah Al-Fatihah iaitu smalla Allah Subhanahu wa taala fa'udzu billahi minasyaitanir rajim malik yawmiddin malik yawmiddin dibaca secara mad dan dibaca juga dengan malik yawmiddin dan kedua-dua makna ini seperti yang telah kita bincangkan merusi pandangan para ulama ahli tafsir dibincang dari perspektif logik kerana bahasa Arab ini bahasa yang tidak boleh dipisahkan dari logik Maknanya Malik ataupun Malik kedua-duanya mempunyai qiraah yang marwiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Umar Uthman Ali dan lain-lain. Berkata Tirmizi rahmatullah ada sesengga yang mengatakan bahawa Malik. Malik ini a'am wa ablah. Kalau Malik tanpa mat itu lebih umum dan lebih Balir lebih ablah. Ablah ni maknanya lebih tersubalaghnya, lebih fasih. Tapi kalau Malik kerana kata beliau malik itu setiap malik merupakan malik. Ma kita telah jelaskan setiap pendengar ini memiliki Allah sekalian dari surut bahasa Arab, malik tanpa mat di situ, ini merujuk kepada keraja yang berasal perkecahan mulk. Tapi kalau malik Ma dengan mat, maka di situ lah merujuk kepada milik, memiliki setiap raja itu memiliki tetapi sebaliknya tidak pula setiap yang memiliki itu raja ini telah kita bincangkan setiap pendengar ini memiliki Allah sekalian berkata Abu Bakar bin Siraj daripada sesetengah pandangan yang dipilih dalam tafsirnya, berkata Malik sebenarnya yang lebih tepat adalah Malik kerana Malik ini, kalau kita sebut Malik lagi sekali Raja, sedangkan sebelum itu Rabbil Alamin sudah pun menjelaskan nama Allah SWT, maka berlaku cakrar, cakrar ataupun cikrar pengulangan kepada Rabbil Alamin kalau kita sebut Malik Raja adalah merujuk kepada perkara yang sama dengan Rabbil Alamin tetapi pandangan ini sebenarnya pandangan yang tidak berasas sama sekali, tidak boleh jadikan hujah. Kerana dalam masa Arab ini biasa merujuk kepada zikrul khas ba'dal'am. Disebut satu itu sel khusus selepas disebut sel umum. Dalam masa Arab ini dipanggil sebagai tafsil, tazil dan bagai penjelasan dalam kajian ilmu ma'ani. Di sudut bahalarah ini. Sebagai contohnya kita lihat dalam s.a.w. suratul hasyir. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pencipta Maha membentuk, maha menggambarkan Membentuk rupa Bukankah kalau musawir itu merupakan taksis kepada khaliq Jadi pandangan yang dikemukakan oleh ibn Siraj Bahawa yang tepatnya iaitu malik Bukannya malik Kerana kalau malik, kalau raja adalah merujuk kepada takrar Terhadap perkataan Rabil Alamin Pandangan ini tidak benar sama sekali Pandangan ini tidak boleh jadikan hujah yang boleh kita jadikan hujah ialah kedua-duanya merupakan kiraat yang bersandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau kita kaji surah al ini mulia kepada Allah sekalian. Dalam surah At-Tawbah, Allah Subhanahu wa taala jelaskan azina yu'minuna bil ghaib Wabil bil yuqinun. Allah menggambarkan alai' peger ghaib. Kemudian disebut dengan Wabil bil yuqinun. Apa dia sebut bil akhirat kerana nak menggambarkan azamah nak menggambarkan tentang pentingnya penekanan fokus diberikan kepada al-akhirah itu sebagai satu dari perkara-perkara zaid -perkara yang disebut pada awalnya. Maknanya di sini disebut asrar dipanggil vikrul khas badal 'am. Disebut satu yang khusus selepas satu yang umum. Ini pengkajian diusrul bahasa Arab. Syahuhnya ini mengenai Allah sekalian. Jadi Malik ataupun Malik, kedua-duanyalah menuju kepada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang Mu'tiin juga telah kita huraikan bahawa yang Mu'tiin maknanya hari pembalasan, hari perhitungan bagi semua makhluk disebut juga sebagai hari kiamat mereka diberi balasan sesuai dengan amalnya jika amalnya baik maka balasannya juga baik jika buruk maka ia amal daratin kairaya, atau ia amal daratin syarayya ayat yang semua kita hafal ini adalah pandangan jumhur para ulama tafsir dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Siapa yang dengan Allah sekalian. Raja yang sebenarnya pada hari kiamat adalah Allah subhanahu wa ta'ala Maliki Yawmiddin Kata Al-Imam Inul Jawzi dalam tafsirnya Zadil Masir Bila Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Maliki Yawmiddin adalah untuk menggambarkan kepada kita Bukanlah Allah subhanahu wa ta'ala ini kekuasaannya terbatas pada hari kiamat semata-mata Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah kekuasaan yang mutlak Dari dunia membawa ke akhirat Tetapi di dunia itu ramai yang mengaku sebagai Taja, sebagai orang yang paling berkuasa Sedangkan di akhirat besok Tidak akan ada sesiapa pun yang dapat Mendakwa demikian Itu sebab telah kita bincangkan Dalam juz amat yang lalu ketika Mengupas surat nabak Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yauma yakumu ruhu al-malaikatu safha La yataqallamuna illa Mana adilalahurrahmanu wa kala sawaba". Pada hari itu roh dan juga para malaikat beri bersaf saf mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang diberi izin kepadanya oleh Allah swt yang maha pemurah dan dia hanya akan mengatakan perkara yang benar sahaja. Demikian juga kita baca yang Taha Wa khasiatil aswatul rahmani, balatasmu illa hamsa dan merendahlah semua suara pada yang maha pemurah pada hari tersebut maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan sahaja. Demikian juga gambaran kehebatan hari kiamat manusia semua diam. Makhluk semua tidak berkata-kata. Allah menjelaskan musis rahut ayat 65. و خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. Dan merendahkan semua suara kepada yang maha murah maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Ini adalah gambaran tahlil kiamat. Maka mimpin mimpin Halus telah mengambil pengajaran daripada ayat-ayat sumpahmu ini. Kita kena baca sidang peringkasan. Kita walau bagaimanapun kita tak dapat mengelak daripada mimpin sama ada memimpin satu institusi keluarga yang kecil terdiri daripada istri kita anak-anak kita ataupun menjadi guru kelas ataupun menjadi nazir masjid ataupun menjadi pemimpin masyarakat ataupun menjadi pemimpin politik Sini -sini -sini kita tidak lagi dapat tanggungjawab di depan Allah Subhanahu SWT yang mana kita akan beri depan Allah akhla ini cerita tentang pembuatan Allah pada hari kiamat kita dilantik oleh Allah sebagai pemimpin dalam apa jua jua bentuk sekalipun kita adalah pemimpin pernah tak kita baca kisah tentang Contohnya Harun al-Rashid Khalifah Abasi yang terkenal itu Dari keturunan Allah bin Abbas Khalifah Harun al-Rashid ni merupakan seorang Khalifah Yang banyak dia zalimi musyawah. Dia ini diburuk buruk-burukkan Pasalitinya oleh golongan Rawafid Golongan Syiah. Dengan mengatakan bahawa Harun al-Rashid ni seorang kaki perempuan Seorang yang tamatkan harta Siapa yang selian kalau kita baca dalam kitab Syiar al Alamin Nubala' oleh Az-Zahabi. Menjelaskan betapa Amirul Rashid ini merupakan seorang khalifah yang saleh seorang pemimpin yang hebat yang telah pun memimpin lebih daripada 1/3 bahkan 2/3 per di permukaan bumi Sebab beliau pernah berkata ayatu hasama wa amjari fa inna kharajaki sawfa ya'tini wahai angin bawalah awan ini ke mana sahaja yang kamu hendak bawa kerana di mana sahaja hujan itu turun hasilnya pasti akan datang ke Baghdad juga kalau angin itu bertiup bawa angin berkepul-kepul awan ini untuk menurunkan hujan di Afrika Afrika juga merupakan bawah naungan kerajaan Harun Al Rashid ni raja yang hebat yang kita nak cerita berkaitan dengan ayat Malik Yawmiddin ini kalaulah hujan ini turun di Asia Tengah hasilnya kharajitnya tetap akan datang ke Baghdad juga pada waktu itu Allah hebatnya kerajaan Baghdad pada waktu itu sila pendengar ni mulakan Allah sekalian, Harun Al Rashid ni merupakan seorang khalifah yang cukup hebat Pernah berlaku seorang hadis yang buta datang ke dalam majlisnya Harun al-Rashid yang tolong memasuhkan tangan untuknya Bila ditanyakan kepada, bila dia bertanya kepada orang kelilingnya Siapa yang memasuhkan tangan saya Yang memasuhkan tangannya itu Harun al-Rashid Khalifah Islam yang hebat ini Khalifah Islam ini Saya peringat sekian bersalat sunat 200 rakaat sehari suntuk semalaman Masya Allah Yang kita tahu tentang Khalifah Islam ini Cerita-cerita daripada golongan Rawafid Golongan Syiah Mengatakan khalifah ini ramai isteri, khalifah ini gila dengan Hartu Mana boleh sidang pendengar sekalian Seorang memimpin mimpin 23 dunia Allah biarkan izinkan dia untuk memimpin dalam keadaan yang lalai Mustahil Mustahil sidang pendengar sekalian Mustahil seorang memimpin Islam yang hebat Raja Islam Allah akan berikan amanah kepimpinan yang begitu hebat Melainkan kalau dia tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Harun Ar-Rashid Seorang cintakan hadis, cintakan ulama'-ulama' hadis kalau ulama hadis datang beliau akan menghormati dia begitu sekali. Antara yang pernah dia hormati ialah Abu Yusuf Muhammad bin Hasan al sybani yang mempunyai kisah bagaimana Imam Syafi'i pernah difitnah dari Yaman untuk datang ke Baghdad dalam keadaan berpasung, -bap dikalungkan itu dengan rantai, diikat, dirantaikan kerana fitnah yang berlaku bahawa Sunni Syafi'i terlibat dalam golongan fitnah konspirasi Al-Bait yang ingin menggulingkan kerajaan abasi di Baghdad. Maka Imam Syafi'i telah berjumpa dengan Harun Al-Rashid, seorang khalifah yang hebat ini dan Imam Syafi'i minta supaya dia mendengar Satu kalimah sebelum dijatuhkan Hukuman gantung Imam Syafi'i berkata, wahai Harun Al-Rashid eh, Khalifah Amirul ini yang hebat Dengar dulu kata saya ini Ada seorang, dia ada dua orang sepupu Seorang daripada sepupunya Mengatakan bahawa Dengan harta yang saya ada ini Saya akan pimpin umat Islam dan anak Perempuan saya yang cantik ini Hanya boleh dikahwini oleh kamu dengan cara yang halal Manakala seorang lagi pemimpin Seorang lagi sepupu Yang mengatakan saya ada harta yang diperlui dengan cara yang zalim Dan anak, -anak perempuan saya boleh dikahwin Dengan secara muta'ah Manakah yang dipilih oleh hamba Allah ini Abu Rashid merupakan keturunannya Bertemu dengan keturunan Yama Syari'i Dari Al-Abbas itu Dan keturunan Quraisy Dan golongan Syia juga yang bertapak pada waktu itu, waktu itu di Yaman Juga mempunyai hubungan saudaraan secara keluarga dengan Quraysh daripada Sina Ali, kawan Allah wajah ada sebahagiannya orang dengar kata-kata itu Harun Rashid pun jadi kagum dengan budak muda ini lantas membebaskannya siap dengar yang memberikan Allah sekalian Harun Rashid, seorang khalifah yang hebat, kita kena baca kisah orang-orang seperti ini jangan kita baca kisah Barack Obama sebagai contohnya apa kefahamannya kepada Isa apa semangannya kepada orang Isa bagaimana cara dia membawa masyarakat dia ini pimpin. Kita kena baca kisah umat Islam yang dahulu, mimpin-mimpin yang terdahulu supaya lahir dalam diri kita satu, kefahaman bagaimana kaitan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Taala. lagi bila kita cerita tentang Malik Yomidin mimpin umat Islam ini, kita melihat mengkaji, sebelum Harun Rashid ada seorang namanya Umar bin Abdul Aziz apa yang hebat pada Umar bin Abdul Aziz ini, saudara kehebatannya, nampak dengan dua tahun meminta sebagai Khalifah kita semua mengetahui kisah bahawa tidak ada yang layak menemui zakat kerana negara sudah menjadi kaya, keberkatan Tuhan menjurah-jurah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu sebab kata Zahabi dan siara alamin nubala Omar bin Abdul Aziz ma'adun Indah ahli ilmi minal ulama ila amilin Wal khulafai rasyidin Ini kata-kata Imam Zahabi Pengarahan kitab siara alamin nubala dan kitab-kitab yang lain Omar bin Abdul Aziz ini dikira di sisi ahli hadis Sebagai salah seorang daripada alim yang beramal dengan ilmunya Dan salah seorang daripada khulafai rasyidin Khulafat Rashid ini kita kira ada empat Mereka kata tuan guru saya Sheikh Dr. Nuh Ali Saman Al-Qudha Sebenarnya lebih ramai daripada itu Boleh kita katakan Di kalangan Khulafat Rashid ini Allah bin Azubair Az Begitu juga kita boleh katakan Umar bin Aziz Dan ramai lagi Yang berhukum dengan kandang Allah SWT Dan adil dalam perintahan Yang menjadikan ulama-ulama pada waktu itu Sebagai rujukan sebelum satu keputusan dibuat Apa yang hebat tentang Umar bin Aziz ini Cerita tentang Beliau Kalau kita lihat kata Salamah bin Dinar Siapa Salamah bin Dinar ni? Salamah bin Dinar ni merupakan seorang ahli Madinah Dan juga seorang kazi yang, ter yang terkemuka Syekh Al-Muhaddifin Namanya Salamah bin Dinar Beliau berkata bila aku jumpa dengan Omar bin Aziz ini Pada waktu beliau sudah menjadi khalifah Berbeza sangat tubuhnya yang selalu itu tegap Tiba-tiba bila dia jadi khalifah bulan rusuk di badannya boleh dikira. Tolong rusuk boleh dikira kerana waktu malam ni teringat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi pernah bersabda dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Inna baina idikum aqabatan ka'udan mudarrashatan lan yajuzaha illa kullu mahzul. Sezungguhnya di hadapan kamu nanti ada satu tempat naik yang amat payah yang membahayakan, menjatuhkan siapa yang lalu di situ iaitu setiap sirat tidak akan ada sesiapa yang dapat melintasinya, melainkan orang yang kurus kerana banyak beribadah dan banyak berpuasa Umarul Aziz menengah hadis ini menangis dia demi memikirkan kepimpinan yang berat, tanggungjawab yang berat yang terletak di atas kedua bahunya, untuk memikul tanggungjawab sebagai khalifah al-mu'minin, amir al-mu'minin Insya Allah dah menengah sekalian, kisah ini ada bakinya kita akan lihat lagi boleh kuliah yang akan datang Dan beri kepada kita inspirasi Walaupun organisasi yang kita pimpin adalah kecil Tapi jadikanlah syaksia-syaksia rakyat ini Sebagai rujukan untuk Menjadikan kita ini lebih dimotivasikan Dengan semangat ketakuan, keribaan Dan juga rapatnya hubungan mereka dengan Allah SWT InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang Wallahu a'lam. sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wa barakallahu feikum Wa